Txengo txokoa. Gaur irati zurri elkarrizketa bat egitenagatot. Mure txizik eta kimakako irakaslea da. Oso jatorra da eta oberarekin asko ikartzen ari gara. Kaixi, iratintzen modus haudez. Kaixi, iratintzen modus haudez. Bai, eta nahizu eta ingezteu egon. Baina, ia zateko ondo, ez du, ez zormo doz. Uh, ongi gabintza ere. Ongi baita ere bat, ez zermai. Zer zir, zer moduz dara Kontatuko zen iguk anekdotaren bat? Joder, ba, ba hori zateiz, eskero nuena, baina, be. baina beste egun etxe barruan egon da ere, ba, nahiko ondo moldatzen ari nahez, eta hori ikus. Bira izteekin nago, eta joder, boizetan klase ematen, eta arratsaldetan bagauzak egiten, beintzat, eramangarria egiten ari zaitu ezakit. Ezakit, anekdotarik, bose pues, bila esateko gutxi. Bezpeago netxea sartuta, anekdota bakarrak dira arratsaldetan, bat txaloak eta gero, badaukagulamen plazan ditu lagun bat, musika jartzen duena, eta hor egoten gara, entretenituta beintzat hor du erdik, txaloak eta gero, Eta ba, bat, ere, izan dugu, hemen plazan, ozea... Hendean nahiko animotxu dabil. Ozeak, ez zentu horretan anekdotari garrantzitsuenak, oie, ez dela gutxi bertzatzen dira. Um, Honi, ba. E, Zeitzuk dira alde honak eta alde txarrak internetetik klaseak ematea dina? Ba, klaseak emateko orduan... Ba, onan honan ikuste, ba, goera honetan, behintzat, klaseekin jarraitzeko aukera ermaten duela, eh? Beste ritmo batean baldin bada ere, baina behintzat, ba, aukera hori badugu eta errutina hori izateak ere bai, nik uste laguntzen gaituela. Ba, eguri bai bat tuei ere, bai, ez? Eh? Goizetan egiteko hori izatea eta martxan jartzea ja egunasieratik. Eta alde honak ere bai, ba, behar bada, duz etxean lasaiago gaudela, izan daiteke, eta beste modu batean antolaztuko aukera daukagula. Kontra, nik uste, ba, bo, oso egunbatetik bestera izan zen aldaketa eta dena ba, batean ungozatu behar izate, izan, izatea izan da kiskagat. Ba, zaila ez, egokit, egokitzea dena hor hain denbora tarte txikian. Eta gero batez ere aurka duena da, ba, nire ustez, irakastun ba, zen, ezin da kontaktu hori egotea ez ikasleekin, eta beste irakasleekin, eta egoera honetan kontaktu hori mozpo izan denez, zaila izaten ari da, zentzu horretan badudak edo atenditzea, zailagoa izaten ari da, eta ikasleak zentzu horretan adian egon daitezke galduagoak. Eta gero, adian ere bai, ordu asko direla ordenagailoaren aurrean, niretzat behintzen, niret nagoa hain horitzu eta indesplor du egoten, eta piskabat bat agian zentzu horretan. Baina, bueno, bat ez ere hori nik ustean. E, zure hitzean, bai ez artean bai ingurugeroan, zein eta bine izango du honek pues, en... Ingurugero ari dago kionean, ba, nik uste ardikusi da, ez? Egun hauetan kutsadura maila jitzi egin da iri askotan, durrari askotan, eta horrek erakusten du, posiblea dela, ez? Kutxadura maia hori jiztea, eta gure eskuetan dagoen zerbaitela Orduan horrek nik uste ekar dezake gogoetan bat eta gure ingurubiluaren inguru natik edo osasunetan natik ba, gauza aldatzeko gogoa ere ekar dezakela. Eta gitzarteari dago gionean, ba, ez nagozio, sozio lagoa ez nahiz eta bizkatzaiagoa egiten zaiz ikustea zer gertu daitekeen egitekeen. Baina niko nik uste hausmarketa no, bat ekartzen ari direla egun hauek eta aldaketak egon daitezkela, zerbitzu ba, publikoa engarrantzia valorazenari da, bezen dazenari da, ikerketa zientifikoari garrantzia ematen ari zaio guza, abian bian ez, berketa zientifikoari garrantzia hori ematea, ba, konturatzea horrek ere, aberastasunak horretzakela ezakit. Eta batez ere nik uste, guza, abian hori bizartzean, ba, guztiak, Berdinaren atzetik, gauzalberdinaren atzetik joatea eta kontziente izatea. ez bada horretan, baina gizartearen aldetik, oa ezakit esaten oso ondo zehizan daitekeen izkabat vale Bale. Eh, Irakaita azaren minean, zenuzten zuzure ikasleik ikasiko dutela? Ba... Eduki kurrikularretaz aparte nik uste, ik, ikastotxean ematen direma matematika, zirik atximika eduzkera gauza abietaz aparte, nik usteak tregun hauetan autonomoak egiten ariztaretela, autonomoagoak zuen kapuz kaputiatu larrituzue gauza, iniziatiba izan darduzueba zerbait duzuen ean informazio gehiago bilazteko, edo lagunekin kontaktuan jartzeko, edo iniziatiba hori izateko ere, behar ba, deneldutasuna eta lortzen abitzaretze, autonomia aldetik ere bai, izan dugu ba, kontzeptuak ez duen kabut ikasten, dudak hori ba, bilatzen, aldetzen guratxoei lagunei, eta nik horiek ere, oso baleagarriak izanen taizkizuela otortzizunerako, horriban, nik uste aldorretatik ba, ere ikasten abitzaretela azko dugunagoetan. E, zure ikasleek egoera honekin goga batzen aztekotan, ze hauko eman goztenieke? Ba, da, xai egotea, o sea, oza, normala da ez, ba, inprofesu luze batean txuki gatera bade, ba, joiak izatea normala dela, eta, osea ez ezagobiatzea horregatik. Kontua da, buz, e, goera hori identifikatuta ba, itzelin hor baitekin, gatera e, kanpora, eta gero Hurtzen, baxa, ze askien zinean gukezin dugu ezer egin horretarako. Orduan ez dut pena burua iatea horrikin. Orduan, eutsi oso ondo egiten ari zeretela, animoa eta horrela jarraiztea. Merituan dia duzu dela ere bai. E, zeirik, leukazu berrogei aldia betetzen ez duten pertsa Ba, ff. bereko direla, agian ezakit ba sukala geri pentsatu haiengan lehendabizikoa eta eria da, egoera pertsona bakoitzak dagukola egoera desberdina ez eta oni bueno xa, baimena duena ateratzeko balaki eta baimena dio zuena eta kanporatera utzen dena ba, ez du gehi egi pentsatu ba horrek ekar dezakeen dan ez orduan zarian berekoia Beriko, ja, berezku dagoena, dela bere etxean geratzea, da du bete, ba, ez duela pentsatu hori, beste Eta, hau izango da e, azkerengo aldera. Pentsuz dira goda, honen alde honak, zure ustez? Ba, alde onak, ba, hori esan dugun aldeen pixka bat, ba, osmarketa ba, ari dela, ez, eh? garrantzitsua ardiren gauzak valoratzen direla ba batez ere osasuna ba, bai bai e, hiztosu. Eh. aldetik ez bakarrik baizek eta lagunekin egotea e, mentalki ere ondo goztea gauzei guztiak osasuna orokorrean valoratzea, zerbitzu publikoak ere bai valoratzea, gure burua ere hobe eta guztia ezkenean baino beste ordu ba hori bakarrik egondatzean edo pentsatzen eta alberotekin ere bai. Eta, ba, ezakit, ba, ere, bai, baloratu izatea, eta bero, nik uste bai, aterat duela oso polita, eh? Zendearen, zen, ba, antolatu dira, gaztea, gaimatzokitan, ba, helduagoaz diren tentsonai erosketzak egitera jarteko, edo laguntzeko, edo alde horretatik ere bai, ba, gautza polita, ateratzenari dira. Iban, hori ere bai, ditu ditzen zait, baldea epositibo batela. Eta hori, ba, baloratzea, Zerbizu e, publikon barantzia, e, ikerkuntza zientifikoaren balioa gizartean, ezkuntza aldetik beharrezkoa izatea horire bai balonaztea, izkabat, dikuste e, hori galtza una, giten hori galtekela, batez ere. Ba, ezkerritako, e, eh, e, eh, e, eh, e, ekarrezketa hau eritean hati. Haizuri, neheria gus